Minister. Was gibt's, Matsumo? Draußen wartet jemand, der unbedingt vorgelassen werden will. Ich erinnere mich an keinen Termin. Er ist wohl der Meinung, dass er keinen Termin braucht. Wer ist es? Carlos Imberlock. Homer G. Adams ließ sich seine Überraschung nicht anmerken. Was wollte Imberlock, dieser selbsternannte Verkünder der Kirche Gon Orbons? Einer Sekte, die sich wie eine gefährliche Krankheit über Terra ausbreitete? und mittlerweile über 8 Millionen Mitglieder hatte, dessen Mitglieder in aller Welt fast täglich Selbstmordattentate gegen terranische Einrichtungen verübten, ohne jemals die Verantwortung für diese Taten zu übernehmen. Wollte Imbalok ihn umbringen, so wie die jüngeren und ehemalige LFT-Staatssekretärin Brezinger es einmal versucht hatte, in göttlicher Mission? Er setzte sich voller Unbehagen in einen Spezialsessel, der eigens für seine bucklige Gestalt angefertigt worden war. Er soll reinkommen. Die Tür des geräumigen Büros Homoji Adams mit den weiten Fensterflächen öffnete sich wieder. Staatssekretär Matsumo trat zur Seite und ließ einen Mann ein, der fast zwei Köpfe größer war als er, kräftig und muskulös gebaut. Carlos Imberlock, hatte einen dunklen Vollbart und dunkelbraune, gewellte Haare, die ihm bis auf die Schulter reichten. Dein Gast, Präsidentsminister. Es freut mich, dass du Zeit für mich hast. Adams hatte die Arme vor der Brust verschränkt und bedeutete seinem Gegenüber jetzt mit einem Nicken, in dem Sessel vor ihm Platz zu nehmen. Was verschafft mir das Vergnügen? Ich weiß, ich bin alles andere als willkommen. Aber ich suche dich sozusagen in einer geschäftlichen Angelegenheit auf. Und die wäre? Dir wird nicht entgangen sein, dass meine Kirche gewaltigen Zulauf hat. Wir hatten vor, weitere Gotteshäuser in Terrania zu errichten. Aber wie du sicher weißt, gibt es dafür nicht genug Baugrund. Ihr habt zahlreiche Häuser und Grundstücke erworben. Warum funktioniert ihr sie nicht nach euren Vorstellungen um? Begegnungsstätten mit unserem Gott in ehemalige Bürogebäude setzen. Lagerhallen in Tempel umwandeln? Nein, nein, nein, nein. Das wäre nicht angemessen. Außerdem möchte sich unsere gesamte Gemeinde an einem Ort treffen können. Wollt ihr den Raumhafen oder gar die solare Residenz am Ende übernehmen? Keine Sorge. Wir waren immer schon für die strikte Trennung von Staat und Kirche. Ehrlich gesagt zieht es uns in die Provinz. Ich habe mich wohl verhört. Keineswegs. Ich habe alles schon mit unseren Architekten besprochen. Um eine Anlage in der von mir gewünschten Größenordnung zu errichten, benutzt man am besten schon vorhandene Strukturen. Ihr seid gut und gerne acht Millionen. Wie groß müsste ein solches Gebäude wohl sein? So groß wie ein Berg. Also ein Berg. Und welchen habt Ihr dabei im Auge? Es gibt nur einen, der geeignet ist, die Macht des Gottes Gon Orbons zu repräsentieren, den Vesuv. Eine Woche später erschien das trivideo bild Homer G. Adams auf der Wand in Mondra Diamonds Wohnzimmer. Sein Gesicht war zerknittert, dunkle Ringe umrandeten seine Augen. Mondra, hier Homer G. Adams. Ich muss dich unbedingt sprechen. Ich habe einen Auftrag für dich. Mondra saß bequem auf ihrer Couch, unterbrach schnell den Spielfilm, den sie gerade sah, und verbannte ihn als kleines Bild, an den oberen Rand des Displays. Ja, Huma. Ich habe einen Auftrag. Norman, bitte leiser. Ich verstehe kein Wort. Ab in deine Ecke. Der kleine indische Klonelefant elefant Mondra Diamonds trottete durchs Zimmer und legte sich in seinen Korb. Mit dem Rüssel saugte er einen Napf mit rosa Flüssigkeit aus, der vor ihm stand. So ist's gut. Huma, kannst du den letzten Teil deines Satzes wiederholen? Ich habe einen Auftrag für dich. Ich hoffe, du steckst nicht gerade in irgendwelchen Ermittlungen. Nichts, was ich nicht verschieben könnte. Gut. Ich hatte vor einer Woche ungebetenen Besuch. Carlos Imbalok war hier und bat mich, nötigte mich geradezu, ihm einen neuen Versammlungsort für die Jünger von zu überlassen. Kurzum, er will den Vesuv pachten. Den Vesuv? Was will er denn mit dem Vesuv? Vor allem will er eine größere Versammlungsstätte für seine Jünger. Kein Wunder, es werden ja auch immer mehr. Bisher sind es annähernd acht Millionen. Wenn er sie alle an einem Ort versammelt, haben wir sie besser im Blick. Ich war also damit einverstanden. Aha. Und jetzt hast du Bedenken? Keineswegs. Nur fürchte ich, dass es mit dem Umzug der Anhänger von Orbons an dem Vesuv nicht getan ist. Ich glaube, dass zu den von Imbalok erwähnten Platzgründen Noch etwas hinzukommt, wovon wir beide nichts wissen oder ahnen können. Tja, hm. Du hast recht. Vielleicht hat dieser Umzug auch mit den immer wieder erwähnten Visionen der Orbonisten zu tun. Sie reden ständig den Untergang herbei, predigen ihren Hass auf Maschinen und erwarten fortwährend die Ankunft ihres Gottes Orbon, der der richten wird, die Lebendigen und die Toten. Vielleicht planen sie einen Massenselbstmord. Das wäre entsetzlich. So etwas darf nicht stattfinden. Deswegen spreche ich dich ja auch an. Da steckt noch mehr dahinter. Also? Seit genau einer Woche, seit dem Besuch Ibarlox bei mir in der Solaren Residenz und seit meiner Freigabe des Umzuges der Sekte, findet ein logistisches Unternehmen statt, das auf Terra seinesgleichen sucht. Es ereignen sich zurzeit an zwei Orten auf unserem Planeten unglaubliche bauliche Veränderungen. An zwei Orten? Da wäre zum einen. Der rasend schnelle Abbau des Tempels der Degression hier in Terrania City. Die Arbeiten sind nach kurzer Zeit fast beendet. Und zum anderen wären da die enormen Umgestaltungen und Eingriffe in die Natur am Vesuv. Auch dort fast das gleiche Bild wie in Terrania City. Eine an Raserei grenzende Bautätigkeit. Hinzu kommen die Pilgerströme der Anhänger Gon Orbons aus allen Teilen der Welt in dieser Region. Ich bitte dich, Monra, schau dich doch mal in Neapel um. Okay. Einverstanden. Wir bleiben über Drohnen und Trivit in Kontakt. Setz dich mit den örtlichen TLD-Agenten der Region Italien in Verbindung. Okay. Der Gleiter überflog langsam neu Neapel eine Trabantenstadt auf der östlichen Seite des Vesuvs. Im Abstand von zwei Kilometern umkreiste er den Kegel des seit Jahrtausenden erloschenen Vulkans. Die Abendsonne tauchte den Golf und die Wolken in ein feuerrotes Licht. Da ist sie, die Schwarze Kröte. Schwarze Kröte? So nennen die Einheimischen dieses Gebäude, das die Anhänger Gond Orbons zu errichten begonnen haben. Bauarbeiten gehen seit Tagen rund um die Uhr. Innerhalb kürzester Zeit wurde die gesamte Gegend hier stark verändert. Ja. Der wiedererrichtete Tempel der Dekression. An der Bergflanke tauchte das schwarze Bauwerk mit den Igelstacheln und dem noch halb errichteten Turm in seiner Mitte auf. Selbst in freier Natur wirkte das Gebäude in seiner lichtschluckenden Fülle bedrohlich. Daneben klaffte ein doppelt so großes Loch im Vulkan, Eine Wunde gerissen von einem gewaltigen Desintegrator. Was soll dieses riesige Loch? Näher ran, Modesto. Wenn Sie einen Bunker bauen wollen, hätten Sie das einfacher haben können. Ein Bunker? Ziemlich unwahrscheinlich. Egal was Sie bauen, Misstrauen ist angebracht. Das gesamte Gelände steht unter meiner Beobachtung, Modesto. Bitte zeichne alle Bilder der Bauarbeiten und sonstigen Vorgänge mit dem Wortcomputer auf. Wird gemacht. Im nächsten Augenblick tauchte der Gleiter schräg in die Tiefe, führte Trudelbewegungen aus, bis Modesto ihn wieder abfing. Verdammt! Er lässt sich nicht abschütteln! Was ist passiert? Ich habe keine Strahlschüsse bemerkt. Wovor fliehst du? Moment! Er zog den Gleiter nach oben, flog einen Salto und raste dann mit voller Beschleunigung in Richtung Hinterland. Ein Ortungsangriff. Ich habe entsprechende Geräte vor sich vorsichtshalber immer dabei. Ohne diese Sensoren hätten wir gar nicht gemerkt, dass uns jemand ins Visier genommen hat. Dies ist kein Kampfgleiter, sondern ein umgebautes schwiebeltaxi Hier kannst du sehen. Er tippte aufgeregt mit dem Zeigefinger auf das Display seines Handgerätes, das auf dem Beifahrersitz lag und drahtlos mit den Ortern verbunden war. Mondra beugte sich vor und bekam eine Gänsehaut. Oh nein. Sie sah die Schemazeichnung des Gleiters, in dem sie saß. Drumherum tanzte ein rotes Fadenkreuz, das sie ins Visier zu nehmen versuchte. Erneut flog der Pilot Ausweichbewegungen, ließ den Gleiter taumeln und vollzog einen Achterbahnkurs. Einzig diesem Manöver war es zu verdanken, dass sie dem Fadenkreuz immer wieder entglitten. Du kannst dir vorstellen, was geschieht, wenn das Fadenkreuz auf unserem Gleiter zur Ruhe kommt. Mehr oder weniger. Nicht nur ungern, Residenzminister. Ja? Aber Laocee hat soeben ein Dringlichkeitssignal ohne Erläuterung geschickt. Also hat die autarke Großpositronik der Solaren Residenz eine Information von großer Wichtigkeit für uns. Es hat sich etwas ereignet, das vorerst nicht an die Öffentlichkeit dringen darf. Richte bitte unverzüglich ein Zusammenkommen der Minister ein. Alles klar. Das hört sich nicht gut an. Verdammt, verdammt, verdammt. Von wo werden wir aufs Korn genommen? Hier, sieh auf die Ordnung Vom MAM-Gebäude. Monra Diamond blickte hastig auf die Bildschirme im Gleitercockpit und entdeckte das besagte Gebäude. Es bot die Möglichkeit unauffällig, schweres Geschütz auszurichten. Vermutlich überwachte eine Strahlenkanone von dort die Bauarbeiten rund um den Vulkan und beschützte sie auch vor unliebsamen Gästen. Flieg zum Gebäude! Was? Flieg zum Gebäude! Der Pilot des kleinen Gleiters blickte kurz zur Seite. Als er Monderars entschlossene Mine sah, legte er den Gleiter in eine ausgedehnte Rechtskurve, die er immer wieder durch Schlenker und Sprünge unterbrach und flog zurück. Schalt den Antrieb aus! Wie Bitte! Dann sind deine Ausweichmanöver nicht rechnerisch vorhersagbar. Plötzlich leuchtete es grell neben dem Gleiter auf. Die Druckwelle schleuderte das Fluggerät zur Seite. Als es sich gefangen hatte, nahm es wieder Fahrt auf. Der oder die Attentäter werden nervös. Sie haben nicht damit gerechnet, dass wir auf sie zufliegen, um sie zu erledigen, statt auszuweichen. Wieder leuchtete es neben ihnen grell auf. Wieder schleuderte es den Gleiter zur Seite. Schneller. Wir schaffen es. Nur noch wenige Kilometer. Eine halbe Stunde nach dem Einberufen der Eilsitzung saßen Moharian Mori, Ministerin für Mutantenfragen, Morancy Curtis, Botschafter der Liga Freier Terraner, Der Leiter der Waringer Akademie, Fedor Porchev-Zun und Humer G. Adams am ovalen Konferenztisch im großen Saal der Solaren Residenz. Noviel Residor, Chef des Terranischen Ligadienstes, betrat als letzter den Raum. Entschuldigt bitte, dass ich so lange gebraucht habe. Kein Problem. Setz dich. Worum geht es? Eine Nachricht von Miles Kantor? Ich weiß von nichts. Alles Weitere wird uns die Großpositronik der Solaren Residenz mitteilen. Laoce, wir sind soweit. Mitten über dem Tisch entstand ein kugelförmiges Hologramm. Das Holo zeigte den Hayok-Sektor und die Route mit den Weltraumbahnhöfen. Ein gelbes Licht blinkte in einem bestimmten Bereich der Galaxis. Es geht um eine Ortung im Sektor Morgenrot. Durch ihn führt die Versorgungsstrecke für die Magellan-Expedition. Ein Lebenszeichen von Bulli? Leider nein. Eine solche Meldung hätte auch kein Dringlichkeitssignal erfordert. Hier, darum geht es. Das ist Morgenrot 1 von Seoul, 2183 Lichtjahre entfernt. Eines der Außenrelais dieses Weltraumbahnhofes hat eine Ortung in die Hyperfunkstrecke eingespeist. Sie zeigt ein Gewilde von mehr als 16 Kilometern Durchmesser. 16 Kilometer? Die Großpositronik projizierte das elektronisch ausgearbeitete Abbild des Objektes neben das Hologramm. Ein grob kugelförmiges Raumschiff erschien, die Oberfläche war schwarz und besaß allerlei Auswüchse in Gestalt von Spitzen, Hügeln, Kratern und Gräben. Ich habe keine Mühe, es zu identifizieren. Dieses Raumschiff gleicht den Giganten, Die LFT-Einheiten nach ihrem ersten Einflug im Sternenozean von Yamondi gerauchtet hatten. Na, ich kenne sie auch. Die Völker Yamondis nannten diese Schiffe Kyptitan. Sie gehören zur selben Zivilisation wie die Würfelraume. Gegen die das Volk der Mutaner in seinen bionischen Kreuzern kämpft. Diese Schiffe spielen aber wahrscheinlich in einer ganz anderen Kampfkraftliga. Du sagst es. Und genau hier beginnt unser Problem. <lacht> Im Gleiter hielt der Pilot weiter auf das hohe Gebäude zu, das in der Trabantenstadt jetzt bedrohlich vor ihnen aufragte. Die Ausweichmanöver wurden immer heftiger. Dann rauschten sie knapp über das Dach hinweg und flogen sofort in eine enge Kurve. Hast du was gesehen? Ja. Anscheinend ein Terraner. Hat ein Teil von Strahlkanone auf das Dach montiert. Aber es ist trotzdem ein Wunder, dass wir noch nicht getroffen wurden. Flieg zurück zum Gebäude. Der Gleiter stieg rasant in die Höhe und sauste zum Gebäude zurück. Über dem Dach blieb er stehen. Modesto setzte den Antrieb aus. Sie sackten wie ein Stück totes Metall nach unten. Mondra öffnete die Tür, sprang aus dem in der Luft schwebenden Fluggerät auf das Dach, Und auf den Mann zu, der sie fassungslos anstarrte. Blitzschnell zog er einen Handstrahler und legte auf sie an. Niemand stellt sich der Ankunft von Orbot in den Weg! Das hatte ich auch nicht vor. Egal wann er kommt. tot! Fallfeld aktiviert! Aha. Ah. Der Gleiter gab Gegenschub und aktivierte das Feld. Es traf auf die Kanone und fegte sie vom Dach. Die Kanone und Teile der Balustrade stürzten in die Tiefe, knallten auf die Straße. Äh. Mondra nutzte den Moment der Überraschung, kickte dem verblüfften Jünger die Waffe aus der Hand. Sie riss ihn an der Schulter herum, versetzte ihm einen Kniestoß in den Bauch und schleuderte ihn zu Boden, wo er bewusstlos liegen blieb. Das reicht. Außer Atem hob sie den Arm und sprach in ein kleines Funkgerät. Mondra Diamond an Homer G. Adams. Mondra Diamond an Homer G. Adams. Ich komme nicht durch. Oh Gott. Hier muss etwas Außergewöhnliches passiert sein. Im großen Konferenzsaal der Solaren Residenz setzte sich der Krisenstab der Liga Freier Terraner weiter mit den im Minutentakt wechselnden Informationen auseinander. Die würdige alte Ministerin für Mutantenfragen hatte sich von ihrem Platz erhoben und blickte eindringlich in die Runde. Was will der Kyptitan? Weist sein Kurs direkt auf Sol, Oder sind noch andere Ziele denkbar? Und sollte er wirklich auf dem Weg hierher sein, was machen wir dann? Im Chajok-Sektor müssen Sie es so schnell wie möglich erfahren. Vielleicht können Sie den Gyptidan aufhalten. Vielleicht sind wir gar nicht das Ziel seines Fluges. Laurze, besitzen wir schon absolute Flugdaten? Nein, aber es sieht dennoch so aus, als bekämen wir bald Besuch. Das Objekt hat, wie ich soeben erfahren habe bei seinem letzten Stock in der Nähe von Morgenrot 3 eine geringfügige Kurskorrektur vorgenommen. Es zielt jetzt zu 96 Prozent auf das Sol-System. Der Kurs liegt exakt an der Bahn des Psi-Jet-Strahls, der Sol mit der Magellanischen Wolke verbindet. Was sollen wir unternehmen? Rotalarm für die Systemverteidigung? Wir müssen schnell und umsichtig handeln. Und vor allen Dingen, die Bevölkerung darf nicht grundlos in Panik versetzt werden. Der Kyptitan ist keine 2000 Lichtjahre mehr entfernt. Er beschleunigt gerade mit einem Überlichtfaktor von unglaublichen 2 Millionen. Die Beschleunigungs- und Verzögerungswerte im normalen Raum reichen an die 400 Kilometer im Sekundenquadrat heran. Er geht wohl bald in den Hyperflug. Und das unter den Bedingungen der erhöhten Hyperimpedanz. Seine maximale Flugdauer vor Erreichen der Erde liegt nur noch bei 10 Stunden. Für die Organisation einer umfassenden und durchdachten Abwehr ist das zu wenig. Wir haben keine andere Wahl. Dauze, informiere bitte das Mondgehirn Nathan. Mit sofortiger Wirkung gilt Rotalarm für die Systemverteidigung und Terror. Systemalarmstufe 3, Heimatalarm Stufe 3. Nach mehreren Versuchen, den Residenzminister zu erreichen, kam Monra endlich durch. Sie erschien auf den Bildschirmen im Konferenzsaal und schilderte in knappen Worten den Anwesenden den Angriff auf den Gleiter am Vesuv. Roma, es wäre unser erster Beweis, dass Anhänger dieser Sekte auch mit Waffengewalt versuchen, unerwünschte Besucher von ihren Institutionen fernzuhalten. Monra! Dieser Jünger wollte den Gleiter abschießen und beinahe hätte es auch geklappt... Imbalok hat mit Kanonen und Strahlen bestückte Sicherheitskräfte auf den Gebäuden rund um den Vesuv postiert. Ich denke, das reicht, um gewisse Verantwortliche endgültig dingfest zu machen und dem ganzen Spuk von Gonorbon ein Ende zu machen. Es ist zu spät, Mondra. Wie es ist es zu spät? Ein küpp nähert sich Terra mit unbekannten Absichten. Wir haben weniger als zehn Stunden Zeit, um zu erfahren, was er hier will und welche Vorkehrungen wir treffen können. Fürs Erste habe ich System- und Heimatalarm der Stufe 3 ausgerufen. Eventuell müssen auch die Regierungsmitglieder und die Agenten bei einer feindlichen Übernahme ins Exil oder in die Anonymität. Das hört sich nicht gut an. Und was soll ich dabei? Soll ich zurück nach Terrania City kommen? Nein, ich glaube, du bist wertvoller für uns vor Ort. Der Tempel der Digression hier ist nahezu komplett abgebaut. Vor einer Woche befanden sich die Anhänger der Sekte noch in Terrania City. Heute haben sich fast alle 8 Millionen am Besuch und in der Gegend um Neapel versammelt. Eine unglaubliche Wanderungsbewegung, die in so kurzer Zeit stattgefunden hat. Wenn die Abonnisten mit Ankunft des fremden Raumschiffes irgendwelche Aktionen starten, wissen wir es über dich schneller und präziser. Okay, du kannst auf mich zählen. Ich melde mich, wenn es nötig werden sollte. Als erstes werde ich mich unter die Prozessionszüge mischen, die sich vor kurzem spontan gebildet haben. Einverstanden. Viel Glück. Ende. Ja. Homer G. Adams deaktivierte den trivid würfel Der Bildschirm erlosch. Mit faltiger Stirn blickte er in die Runde der Regierungsmitglieder. Wie viele Stunden noch bis zur voraussichtlichen Ankunft des Titanen? Neuneinhalb Stunden. Morgen früh ist er hier. Bereite bitte eine Ansprache an die Weltbevölkerung vor. Wären doch wenigstens Perry Bulli, oder? Tiffler bei uns oder wenigstens Adler. Ausgerechnet die taktische Elite unter den Aktivator-Trägern ist in alle Winde zerstreut. Meine Wahrnehmungsfähigkeit kehrte mit einem Schlag zurück. Ich spürte den Kontursessel unter mir registrierte Bänder an den Armen und Beinen, die mich festhielten. Augenblicke später setzte der Andruck des Prallfeldes ein, das gewöhnlich als Sicherheit diente und vor Verletzungen schützte. Der Aktivator-Chip unter dem linken Schlüsselbein pochte wie wild. Ich versuchte, die Augen zu öffnen. Es ging nicht. Mein Körper schien gelähmt. Das Gehirn besaß keine Kontrolle über ihn. Ich versuchte es in kleinen Schritten. Erst die Finger bewegen, dann die Zehen. Es klappte mit den Fingern der linken Hand. Die rechte war noch immer lahm. Die Nervenfasern versagten ihren Dienst, transportierten keine Signale des Gehirns. Die Notbeleuchtung in der Kommandozentrale der Elebato brannte. Endlich, nach etlichen verzweifelten Versuchen, konnte Roden die Füße wieder bewegen. Er spürte, wie sich die Bänder von den Unterarmen und Unterschenkeln lösten. Die Blutzirkulation schien in Ordnung. Das Gespür für meinen Körper kehrte nach und nach zurück. Um mich herum herrschte halbdunkel. General Traver? Ja, Perry Roden? Brauchst du einen Meduroboter? roboter Nein, danke. Ich bin wieder fit. Ich auch. Hyperphänomene ungeheuren Ausmaßes hatten unsere Flucht aus dem kerr dem Zentralsystem Tag Kazanis im Afoni-Sternenhaufen, begleitet. Schloss Kerzesch existierte nicht mehr, aber die Gefahr durch Tak Kazani bestand weiterhin. Ich war an Bord des Weißen Kreuzers Elebatol zurück in die Milchstraße geflogen. Der Schozziden-General Trava war mit mir gekommen. Zephyda, Atlan und Rockete waren mit der Schildwache Lyricea und dem Paragonkreuz zurück nach Tomkatai geflogen, um die Flotte der Motana für den finalen Kampf gegen die kybernetischen Mächte weiter auszubilden. Beim Wechsel in das andere Universum hatten sich die Realitäten überlagert und eine Art Stillstand hervorgerufen. Ein Effekt unregelmäßiger Raumzeitkrümmung. Es hätte mich nicht gewundert, Wenn wir in einen unbekannten Winkel des Multiversums verschlagen worden wären. Kannst du erkennen, wo wir sind? Knapp zwei Stunden außerhalb des Kernsystems. Wir sind also durch. Wieder im Einsteinkontinuum der Milchstraße. In der Welt, aus der ich kam. Ja, Perry Roden, aber es war knapp. Die gravomechanischen Impulse waren unglaublich hoch. Takazani. Wo steckt er? Er ist doch vor uns abgeflogen. Hast du die 48 Kyptitanen auf der Ortung? Nein. Dann befinden sie sich schon im Hyperraum und auf dem Weg an ihr Ziel, Terra. General Traver, wir müssen so schnell wie möglich ins sol -System. In den Korridoren der Solaren Residenz erklang das Warnzeichen des Systems und Heimatalarms. Es dröhnte durch die Gänge und Hallen, durch die Straßen der Hauptstadt bis hinauf zu den obersten Gleiterkorridoren. Der Alarm drang aus den Lautsprechern der Fahrzeuge ebenso wie aus denen der Ausflugsboote auf dem Goschunsee in Terania City. Die Bewohner der Südsee hörten es ebenso wie die wenigen Forscher im Eis von Spitzbergen und die Bewohner von Neuneapel. Das Läuten pflanzte sich in den sublunaren Anlagen des Mondes ebenso fort wie in den Siedlungen des Mars und den Stationen draußen am Rand des Sonnensystems. Im Vulkancenter auf Merkur erlebten die Wissenschaftler ebenso wie die Touristen auf Terra, dass sich quasi von Geisterhand alle Kommunikationsterminals einschalteten und sich Bildschirme erhellten. Wir sind gleich auf Sendung, Homer. Ein Lichtsignal zeigte an, dass die Live-Übertragung begann. Homer G. Adams erhob sich von seinem Sessel und trat zwischen Norviel Residor und Morency Curtis. Er trug eine weite, schwarze Robe mit silbernen Ornamenten und wirkte souverän, väterlich und vertraueneinflößend. Das vom Mondgehirn Nathan gesteuerte Positroniknetz trug Homers Worte ohne zeitliche Verzögerung in jeden Winkel des Sonnensystems. Bürger des LFT, Bewohner Terras und des Solsystems, die Regierung hat sich entschieden, Heimat- und Systemalarm auszulösen. Es gibt dafür schwerwiegende Gründe, obwohl wir zur Stunde noch nicht einschätzen können, die Stadt erhalte auf Fakt ist aus der Großmangel. Die Übertragung wurde beendet. Auf den Bildschirmen überblendete Nathan die Szenerie mit dem Logo der Solaren Residenz und der LFT. Die Gruppe löste sich auf. Sie setzten sich wieder an den ovalen Konferenztisch. Wie immer ist Terrania City als Hauptstadt besonders gefährdet. Alle anderen Großstädte auch. Ich will nicht meinen Buckel verwetten. Aber ich vermute, dass dieses Mal die Bewohner Neapels in der größten Gefahr schweben. Über Neapel war bereits die Dunkelheit hereingebrochen. Dennoch erstrahlte der Berg taghell. Riesige Scheinwerfer erleuchteten die Gegend. Immer mehr Menschen erklommen die Flanke des Vulkans, strömten zum Loch nach oben. Mondra ließ sich von den nachdrängenden Menschen vorwärts treiben. Viele trugen Umhänge mit dem aufgemalten Symbol ihres Gottes. Ein Schwert? Das zur Hälfte aus einem ovalen See ragte. Er kommt und wird die Lebenden in zwei Klassen teilen. In jene, die nach ihrem Tode uns würdig sind und jene, die einfach verlöscht werden. Unsere Gegenwart zählt zu den Tagen und Jahren des Niedergangs. Monra erreichte das künstliche Loch. Von hinten drängelten die nachrückenden Massen, die mit verzückten Gesichtern den Berg hinaufstiegen. Monras Haar war zerzaust. Mit den Ellenbogen hielt sie gezielt allzu neugierige Jünger von sich fern. Sonst wäre sie vornüber in das sehr tiefe Loch gefallen. An der riesigen künstlichen Kluft tat sich etwas. Jünger schleppten enorme Schläuche zum Rand, trapierten sie sorgfältig am Hang und montierten sie an einen weiter unten stehenden vierfüßigen Behälter. Einer der Jünger betätigte einen Hebel. Eine dickflüssige galat -Masse wurde von allen Seiten in das Loch gepumpt. Die C-flüssige Masse wurde regelrecht auf die Wandung aufgesprüht. Mondra stieg wieder nach unten und stellte sich unter einen Felsvorsprung, der im Schatten lag. Mondra Diamond an Homer G. Adams. Hier, ja, Adams. Was gibt es, Mondra? Im Konferenzraum erschien auf dem Triwi-Würfel. Das Gesicht Monras unter dem Felsvorsprung. Das Bild war unscharf und wackelte. Im Hintergrund sah Homer die den Hang hinaufsteigenden Massen. Hin und wieder kriselte das Bild. Monra war kaum zu erkennen, da sie sich im Schatten befand. Was soll das sein? Eine Gleitmasse? Wofür? Schon möglich. Ich werde sofort eine Suchanfrage an Nathan losschicken. Pass bitte auf dich auf. Wir wissen über Informanten in Neapel, dass bewaffnete Orbanisten gezielt nach TLD-Agenten suchen. Ich möchte nicht, dass du in Erfüllung deiner Pflicht von Orban in die Hände fällst. Klar, kein Problem. Was ist? Manda! Manda! ist Präsidentsminister, hm? das Flottenkommando vermeldet einen Ort. Ist der Titan schon da? Nein, bisher sieht es so aus, als ob er an einer Stelle verharren würde. Aber La weiß mehr darüber. Danke. Diesmal handelt es sich zu allem Übel um ein Phänomen, das wir vor einem halben Jahr schon einmal erlebt haben, als der gamondi die Sternenhaufen in den Normalraum gestürzt ist. Bitte Sie selbst, Roman. Ja. Ein Hologramm leuchtete über dem Konferenztisch auf. Gewaltige Energieblitze zuckten durch das All, verwandelten einen Teil der Restzeit der Galaxis in ein Tollhaus. Ich habe die Daten von Robert Sonden, die sich vor Ort aufhalten. In diesem Bereich der Milchstraße schaukeln sich gerade über, über ganz übergangslos bis auf 120 Meganon hoch. Hier stürzt ein Sternenhaufen in den normalen Raum zurück. Nein, besser, er kommt mit der Gewalt einer Lawine. Auf der Hyperortung hatten wir diesen Sternenhaufen schon lange. Ein vergleichsweise großes Gebilde von 65 Lichtjahren. Wir nennen diesen Bereich Paukenwolke. Die Paukenwolke ist also in den Normalraum zurückgekehrt. Lauze, bitte in die Aufzeichnungen aufnehmen. Am 12. März 1333, neuer galaktischer Zeitrechnung, exakt um 22.49 Uhr, Terrania-Zeit, kehrt die Paukenwolke endgültig an ihren alten Standort zurück. Ja, dieser Hyperpopon ist erloschen, nachdem er eineinhalb Jahre lang immer stärkere Verzerrungen des Raumzeitkontinuums produziert hatte. Auch während des Rücksturzes gab es diese gewaltigen Verzerrungen. Was heißt das jetzt für uns? Zum einen, dass es nicht mehr lange dauern wird, bis die anderen lokalisierten Sternhaufen zurückfallen. Und zum anderen? Zum anderen, dass wir davon ausgehen müssen, dass der Kyptitan auf den Rücksturz gewartet hat. <lacht> Er rannte den Hang hinunter, gefolgt von einer Meute Jünger und Jüngerinnen, die sie als TLD-Agentin erkannt hatten. Steine flogen durch die Luft. Die entgegenkommenden Massen teilten sich panisch vor den Steinwürfen und den hinabhetzenden Menschen. Kalt. Ich hab sie erkannt. Das ist unser Traumat. Sie ja, hat ja den Fred festnehmen lassen und den Verkünder Carlos Schemballock erniedrigt. Sich in die Höhle des Löwen zu begeben, war eher leichtsinnig. Eines der Wurfgeschosse traf sie am Oberschenkel. Mondra knickte im Laufen ein. Sie geriet ins Stolpern. Ein Jünger stellte sich ihr in den Weg. Mondra prallte mit voller Wucht gegen den Mann und warf ihn um. Die anderen kamen heran, packten sie an den Haaren, stießen und schlugen sie. Mondra fiel hin. Das Flottenkommando meldet eine neue Ortung. Der titan ist in zwei Lichtjahren Entfernung materialisiert. Sein bisheriger Aufenthalt im Normalraum... Vier Minuten. Es ist bald soweit. Es führt also kein Weg mehr daran vorbei. Alle Mitarbeiter verlassen die Solare Residenz mit Ausnahme der Rumpfmannschaft. Sämtliche Gäste und das Servicepersonal sind sofort zu evakuieren. Was ist mit den Raumhäfen? Sie sind bereits evakuiert. Alle Schiffe befinden sich in Orbitalbahnen oder haben sich hinter die Mars- oder Venusbahn zurückgezogen. Die wichtigsten Mitarbeiter der LFT Haben ihre Positionen in Alpha Karthago eingenommen. Lasst uns doch handeln, nicht fliehen. Wir müssen am Vesuv den Tempel zerstören. Noch ist Zeit dazu. Danach kümmern wir uns um den Kyptitanen. Nein, da sind zu viele Menschen am Tempel. Sie schützen ihn mit ihren Körpern. Es ist, als ahnten Sie, was wir in dieser Situation tun können. Sie ahnen es nicht, Sie wissen es. Gonorbon gibt Ihnen genau vor, womit Sie rechnen müssen. Dann zerstören wir den Titan, sobald er auftaucht. Die Schlagkraft der Vereinten Flotte reicht dazu aus. Vorausgesetzt, er lässt uns die Möglichkeit dazu. Laotze, verbinde mich bitte mit Admiral Scheitzeff. Homer G. Adams hatte in seinem Leben selten ein grimmigeres Gesicht gesehen und wenn dann höchstens nach einem Börsencrash. Admiral Scheitzeff prangte wie ein Racheengel auf dem Bildschirm, der unmittelbar neben dem Konferenztisch stand. Er hatte ein angriffslustig, vorgerecktes Kinn. Aus seiner Stirn bildeten sich Runzeln. Ich befürchtete schon, jemand würde den Funkverkehr im Raum Terra stören, weil ich nicht durchkam. Kein Grund zur Sorge. Nathan und Laurze haben alles im Griff. Innerhalb der letzten vier Stunden haben wir unsere Flottenverbände so verschoben, dass im Raum eine gestaffelte, dreidimensionale Fahrachse entstanden ist. Somit ist ein System geschaffen worden mit dem Ziel, den Titan nicht bis zum dritten Planeten vordringen zu lassen. Insgesamt habe ich 10.000 Schiffe der wachflotte sol system abgestellt, die ausschließlich für die Verteidigung der Heimat bereitstehen. Mit den Schiffen der Heimatflotte und den LFT-Boxen habe ich 68.463 Schiffe, von denen man aber nur 29.463 als wirklich einsatzbereit bezeichnen kann. Je weiter also jemand nach Soul vordringt, desto mehr Schiffen sieht er sich gegenüber. Oberst Castro kann vielleicht schon etwas zu den Abwehrchancen sagen. Bitte. Auf dem Bildschirm stellte sich ein kleiner, drahtiger Oberst mit schwarzem Haar, einem stechen prüfenden Blick und einer verwegenen Stirnlocke neben den Admiral. Nach ersten Schätzungen und dem, was wir aus Yamondi wissen, entspricht die Kampfstärke eines Kyptitanen der von etwa 50 Entdeckern. 50? Daraus den Schluss zu ziehen, wir könnten es mit 7 bis 8 dieser Giganten aufnehmen, halte ich aber für verfrüht. Die reale Kampfstärke können wir nur im direkten Vergleich ermitteln. Wenn es bereits kracht. Admiral Scheitzef, was würdest du vorschlagen? Ich rechne mit einem baldigen Angriff des Kyptitanen auf Terra. Daher empfehle ich eine sofortige Zerstörung des Dingern. Schnecke eingerollt auf dem Boden und hielt sie schützend die Hände über den Kopf. Die Schläge wurden stärker und brutaler. Unter brennenden Schmerzen spürte sie, wie Steine auf ihren Körper aufkamen und blutige Scharten in die Haut rissen. Mit einem Mal hielt die Meute inne. Das Licht wurde greller. Mondra linste durch ihre Finger. Inmitten der Menge schwebte eine Gestalt. Wie bei den meisten Auftritten trug sie einen dunkelblauen Overall. Lasst ab von dieser Lästerin. Er ist gekommen, weißt du. Ich gerettet. Gerettet? Dich? Nein. Das nee. sage ich allen Ungläubigen. Diese nächsten Stunden sind der Beginn unseres Triumphes. Bevor der Hahn dreimal gekräht hat, wird Gon Orbon über diese Welt gekommen sein, um sein Werk zu vollenden. Viel zu lange hat er schon gewartet. Was sollen wir mit dieser Fall tun? Lasst sie in Ruhe. Ich sage euch, keine 24 Stunden werden vergehen und sie wird zu denen zählen, für die Gon Orbon keine Verwendung mehr hat. Danke. Woher willst du wissen, dass euer Gott kommt? Woher? Weil er es mir gesagt hat. <lacht> es ist soweit. Wenige Stunden nur noch, dann erscheint Kon Orbon mit ganzer Macht. Dann wird er uns rufen und uns voran in den Krieg ziehen. Diese Welt wird nicht mehr so sein, wie sie bisher war. Nichts in diesem Universum wird mehr so sein wie bisher. Denn Gon Orbon wird über diese Welt und ihre ungläubigen Bewohner kommen und sie in zwei Klassen scheiden. In die, die nach ihrem Tod würdig sind, ihm zu dienen, und die, die einfach verlöschen werden. Terrania City lag wie ausgestorben da. Zehn Stunden nach der Entdeckung des fremden Raumschiffes kam Staatssekretär Thaddeus Matsumo in das Bistro gerannt, in das Homer G. Adams mit den Regierungsmitgliedern gegangen war, um am Morgen eine Kleinigkeit zu essen und zu trinken. Matsumo eilte durch die Gänge des kleinen Restaurants direkt auf den Residenzminister zu. Er flüsterte ihm ins Ohr. Der Püp Titan ist da. Vor knapp einer Minute ist er am Rand des Sonnensystems materialisiert. verstehe. Matsumo stellte Homer G. Adams den Trivit-Würfel hin und aktivierte ihn. Ein kleiner Bildschirm leuchtete auf. Adams an Scheidself. Hier, Admiral Scheidzeff. Wir wissen Bescheid. 1500 LFT-Boxen stellen sich bitte dem Giganten in den Weg. Wer immer da kommt und was immer er beabsichtigt, dieses Verhalten wird er verstehen. Bis hierher und nicht heute. Und sehr richtig. Wenn das Ding sich bewegt... Dann feuert. Verstanden. Moment, hier kommt eine Meldung. Das ist ich. Admiral, was ist passiert? Der Titan kommuniziert. Unsere Schiffe melden mehrere Hyperimpulse an. Ich habe hier einen Hyperfunkspruch aus dem Titanen. Andauce und Nathan durchstellen, Ende. Das Frühstück ist leider beendet. Wir müssen so schnell wie möglich wieder hinauf in die Solare Residenz. <lacht> Es gab eine Verbindung zwischen dem Sol-System, Parak und Kerr. Gon Orbon. Der einstige Schutzherr aus dem Dom von Parak hatte einst nach der Sonne Talans gegriffen. Nach unserem sechsdimensionalen Juwel. Er hatte sich deren zionische Energien einverleibt, hatte sie von Sol in die Magellanische Wolke fließen lassen. Was lag näher als die Vermutung, dass er es auch heute wieder tat? nachdem alle Hyperkokons erloschen oder zumindest durchlässig geworden waren. Nicht umsonst hatte uns Loto Keraete vor der Bastion in Parag gewarnt. Tak Karzani flog nach Talan, um dort Kontakt zu Gon Orbon herzustellen. Gegen zwei ehemalige Schutzherren mit ihrer überlegenen Streitmacht besaß die terranische Heimatflotte Nicht den Hauch einer Chance. Wie lange noch? Bis ins sol -System. Es sind noch einige Transitionen nötig. Wir können nicht so schnell wie geplant fliegen. Und den Grund kannst du hier auf den Ortern lesen. Ist das ein Riff, was da vor uns liegt? Dieses Riff, wie du sagst, ist ein permanentes Hypersturmgebiet. Offenbar sind diese Turbulenzen eine Folge der erhöhten Hyperimpedanz. Am besten wir fliegen tangential um dieses Gebiet herum. Ich gab mich keine Illusionen hin. Dieser Raumsektor war unpassierbar. Es würde noch eine Weile dauern bis zu unserer Ankunft. Das Sonnensystem war auf sich allein gestellt. Eine Bedrohung erreichte Terra, von der niemand etwas ahnte. Ein Überraschungsangriff von 48 Kyptitanen hinterließ mit Sicherheit große Schäden. Ich rechnete mit zerstörten Himmelskörpern und Milliarden von Opfern. Wir kommen nicht rechtzeitig an und der Vorsprung der Gigantraumer wächst. Das sol hielt den Atem an, reglos verharrten die Lebewesen und die letzten Automaten standen still, wie das Sicherheitsprogramm es vorsah. In den Zehntausenden von Schiffen schielten die Kanoniere nach den roten Knöpfen, mit denen sie die Freigabe für die scharf gemachten Waffensysteme erteilten. Im Konferenzsaal des Krisenstabes der Solaren Residenz baute sich ein 3D-Bild blitzartig auf. Es schmerzte im ersten Augenblick in der Intensität der Farben und der Schärfe der Konturen. Homer J. Adams straffte seine Gestalt. Er begann zu frieren. Er sah eine hünenhafte, makellose Gestalt vor sich. Einen Humanoiden, von dem eine beinahe erdrückende Aura ausging, die sogar noch über die Funkverbindung zu spüren war. Die Gestalt hatte matte, glänzende Haut unter einem transparenten Umhang aus grünen, Und goldenen Fäden, die seltsam lebendig erschienen, wie winzige Schlangen. Dies ist also. Oh. Ich bin Gonorban. Beweise es. Noch ist hier keiner tot umgefallen und dein Schwert trägst du auch nicht. Soll ich meinen Gläubigen befehlen, mir ein Meer aus dem Blut der Ungläubigen zu bereiten, nur damit du glauben kannst, was du ohnehin schon weißt. Was willst du, Gonorban? Ich verlange die Übergabe. Talan, Talan. Talanis war einst die Insel der Schmetterlinge gewesen. Ein Kontinent im Atlantischen Ozean Terras, der vor tausenden von Jahren im Ozean versunken war. Das ist lange her, diese Zeiten sind vorbei. Dies mochte Talan gewesen sein, aber seit vielen Jahrtausenden heißt es Terra. Du kommst ein paar Millionen Jahre zu spät, Conorban. Dies ist nicht mehr das Talan-System. Verschwinde! Ehe wir dich vom Himmel pusten, oder sollte ich besser sagen, in den Himmel? Du kannst mir nicht drohen, Fremder, denn gegen einen Gott kannst du nicht bestehen. Homer, das Outer-Display, sieh hin. Homer hatte es die ganze Zeit nicht beobachtet. Die Unterhaltung mit Gon Orbon hatte seine ganze Konzentration in Anspruch genommen. Am Rande des sol tauchten fremde Schiffe auf. Ach. Giganten mit Durchmessern von über 16 Kilometern. Erst waren es zwei, dann vier, fünf. Erst bei 48 blieb der Zähler stehen. Die Kyptitanen versammelten sich an vier Stellen um das sol und bildeten Pulks. Nun überzeugt dich das immer noch nicht, du Tor. Wir kommen zu dir, um Verhandlungen aufzunehmen. In einer halben Stunde wird dein Byworld Terra verlassen und dein Schiff anfliegen. An Bord werden alle zurzeit anwesenden Minister sowie der erste Terraner sein. <lacht> Wer spricht von Verhandlungen? Ich übernehme die Macht im Soulsystem und nicht dessen Repräsentanten. Und schon gar nicht bitte ich sie an Bord der Titanol 9. Ich gebe euch 15 Minuten und dann lasse ich jedes Fahrzeug vernichten, das sich mir nähert. Der Hühner namens Gon Orban sah wütend aus. Er wandte sich brüsk ab und verschwand aus dem Aufnahmebereich der Kamera. Homer schaltete die Verbindung ab. Schweiß stand auf seiner Stirn. Langsam ließ er sich in seinen Sessel sinken. Was tun, Homer G. Adams? Willst du eine Räuberbande unschädlich machen, schalte zuerst den Hauptmann aus. Vielleicht ist das die Lösung. Und die anderen Küpp-Titan? Sie werden die Vernichtung Ihres Anführers kaum hinnehmen. Wie war das nochmal? Mit sieben oder acht dieser Riesen kann es unsere Flotte maximal aufnehmen? Die neu angekommenen Titanen haben ihren Kurs noch nicht verändert. Das gibt uns einen kleinen Vorsprung. Gut. Es bleiben uns höchstens ein paar Minuten, um zuzuschlagen. Das ist die letzte Gelegenheit, um das Kyp-Raumschiff mit Gon -Orban zu vernichten. Er hat sich diesmal zu weit vorgewagt. Daolse, verbinde ich mich mit dem Oberkommando. Sofort. Zu Befehl? Adams an Oberkommando, hiermit gebe ich den Angriffsbefehl auf den Küpp-Titan. Die Elebato transitierte erneut. Diesmal über die volle Distanz von 3,8 Lichtjahren. Und wieder musste der Weiße Kreuzer eine Pause einlegen, bis sich das überlastete Triebwerk auf Normaltemperatur abgekühlt und die notwendige Energie aus dem zionischen Netz gewonnen hatte. Wir waren bis auf 20 Lichtjahre an das Vega-System herangekommen. Perry, die ersten Echos der Kyp-Titanen tauchen in unserer Ordnung auf. Sie haben das Sol-System bereits erreicht und scheinen sich zu verteilen. Wir haben es immer noch nicht geschafft anzukommen. Wenn es auch nur angedeutet zu Kampfhandlungen kommt. Wird Terra vernichtet werden? Ich zähle 49 Gigantraumer im Sonnensystem. 49? Takazani ist doch mit 48 Kyptitanen nach Terra geflogen. Was ist? Du wirst bleich, Perry roden. Meine schlimmsten Befürchtungen bewahrheiten sich. Dieser eine hinzugekommene Kyptitan war schon vor den Schiffen Takazanis da und hatte gewartet. Ich verstehe nicht. Erinnere dich an die Berichte der Schutzherren Karia und Daxi. Der Schutzherr Gon Orbon labte sich einst an der sechsdimensionalen Strahlung Souls. Dann wurde er davon getrennt. Und jetzt kommt er höchstpersönlich hierher, um das Soulsystem zum Zentrum seiner Herrschaft zu machen. Gemeinsam mit Takazani will er von dort aus die Milchstraße beherrschen. Und wir können nur tatenlos zusehen. Wir werden sie bekämpfen, wo immer es nur geht. Jetzt ist vor allem wichtig, dass es zu keinerlei Kampfhandlungen im Soulsystem kommt richte die Hyperfunkantenne auf den dritten Planeten aus. Das ist Terra. Ich muss die Menschheit warnen. Wir sind zwar nicht nah genug, aber vielleicht klappt es ja. Funkverbindung ist aktiviert. Ob du durchkommst, ist eine andere Sache. Danke, General. Achtung, Achtung! Hier spricht Perry Roden, der terranische Resident. Wer immer mich hört, leite meinen Funkruf weiter. Nicht weiterleiten. Du kannst was? Ich kann den Befehl nicht weiterleiten. Wir erhalten soeben eine Botschaft von außerhalb des Sonnensystems. Perry! Perry! Die der ist Perry! Er ist wieder da! Perry, ich kann dich hören. Hier ist Homer. Was ist geschehen? Kannst du deine Anordnung erläutern? Aus welchen Gründen auch immer. Es kommt keine Verbindung zu Hiermit ich den Rückzug der gesamten Heimatflotte gemäß Fall. Karthagos Fall war ein Geheimcode des terranischen Residenten, um die Verteidigungsflotte des Sol-Systems anzuweisen, sich im Falle eines Angriffes kampflos zurückzuziehen. Bisher war dieser Krisenfall erst einmal vor fast drei Jahrzehnten im Jahre 1304 neuer galaktischer Zeitrechnung eingetreten. Was war das für eine Botschaft? Eine Täuschung? Keineswegs. Die Stimmanalyse lässt keinen Zweifel zu. Es handelt sich um einen Befehl des terranischen Residenten Perry Roden. Wir müssen schnell handeln, bevor es zu einer Katastrophe kommt. Adams, an alle Geschwader. Ich wiederhole, an alle Geschwader. Wir stehen einem übermächtigen Feind gegenüber, der vorerst nicht zu schlagen ist. Hiermit tritt ab sofort Karthagos Fall ein. Verlasst sofort das Sonnensystem, Treffpunkt der Flotten im bekannten Sektor. Seht zu, dass ihr alle so schnell wie möglich wegkommt. Und zwar jetzt. Wir überlassen das Sonnensystem ohne Einsatz von Waffengewalt den Feinden. Homer G. Adams schaltete die Übertragung aus. Mit versteinerter Miene beobachtete er, wie nach und nach alle Lichtpunkte der Ortungsanzeigen erloschen. Jeder symbolisierte einen Kampfverband, der sich retten konnte. Nach weniger als zwei Minuten blinkte kein einziger mehr. Er senkte den Kopf. Er kam sich vor, als habe ihm jemand den Boden unter den Füßen weggezogen. Terra ist jetzt ohne Schutz. Sämtliche Kyptitanen haben sich mittlerweile in Bewegung gesetzt. Ziel ist definitiv Terra. Ich habe alle Daten der Solaren Residenz gespeichert. Wir werden in wenigen Sekunden getrennt und in Sicherheit gebracht. Das gilt auch für das Mondgehirn Nathan. Bis bald, Homer. Ich schalte mich jetzt aus. Das ging ja schnell. Sie übernehmen unsere Infrastruktur. Gehen wir also in den Untergrund. In nächster Zeit werden wir alle nichts zu lachen haben. Macht es gut, Freunde, und kämpft auf eure Art für die Befreiung Terras und des Sonnensystems. 10.000 Kilometer über der Erde kam die Formation aus 48 Kyptitanen zur Ruhe. Die Kugelriesen mit den Verästelungen und Fransen erweckten den Eindruck, als handle es sich um lebende Wesen. Ein purpurfarben glühender Ball raste durch die nun stillstehende Formation hindurch. Bei seinem Sinkflug durch die Atmosphäre bildete sich ein Ring aus ionisierter Luft um ihn. Der Schatten des Giganten fiel nun auf die Erdoberfläche. Über dem Vesuv wurde es trotz des anbrechenden Morgens im Zeitraffer-Tempo dunkel. Unzählige Lichter gingen am Tempel Gon Orbons an. Tausende helle Lampen zeichneten die Silhouette des Gebäudes nach, das rhythmisch zu Blinden anfing. Carlos Imbaloc schwebte aufrecht über dem Loch, das seine Anhänger in den Berg gefräst hatten und reckte Arme und Kinn gen Himmel. Unser Gott ist gekommen! Erweist euch würdig! Komm herab! Don Orban zeigt dich! Dein Tempel ist vorbereitet! Deine Jünger warten auf dich! Komm zu! Der Kyptitan schwebte über dem Vesuv. Eine Projektion des Gottes entstand über dem Loch an der Bergflanke. Den Propheten am Rande des Loches würdigte er keines Blickes. Er richtete seine Augen nach oben, wo sich eine Öffnung bildete. Euer Gott ist zufrieden mit der Standortwahl. Ein ehemaliger Norbon fühlt sich hier zu Hause. Ein mit starken Lampen markiertes über 200 Meter langes Objekt glitt aus der Öffnung des Kyptitanen ins Freie. Vorsichtig fast im Zeitlupentempo sank es herab zur Bergflanke. Mongra stand erschöpft inmitten der Menge und beobachtete das Schauspiel. Sie konnte in der fast vollständigen Dunkelheit nicht genau erkennen, was es war. Dennoch hatte sie den Eindruck, ein solches Gebilde schon einmal gesehen zu haben. Nicht in dieser Form, sondern als größeres Ganzes. Natürlich. Die Menschen blickten abwechselnd zur Projektion von Orbons am Loch und zu dem Gebilde, das noch immer extrem langsam nach unten sank. Es erinnerte an einen gewaltigen Splitter. Als es in den Lichtschein der vielen Lichter und Schatten geriet, glitzerte und schimmerte das Gebilde in tiefschwarzer Farbe. Der Brocken schwebte heran. Synchron dazu bewegte sich die Projektion zur Seite. Dicht neben seiner Schulter sank der Hyperkristall in das Loch, wo er nach einer Weile zur Ruhe kam. Das ist das Geschenk von Orbons für die Menschheit. Möge sie sich seiner würdig erweisen. Mondra Diamond zwängte sich durch die Menge zurück und entfernte sich vorsichtig. Um keinen Verdacht zu erregen, sie sprach in das Mikrofon ihres Multifunktionsarmbandes und verschwand langsam in der Dunkelheit. Erinnerungen für morgen. Ich erlebe einen entsetzlichen Albtraum. Terra ist kampflos von Gottgon Orbon und seiner Sekte übernommen worden. Vielleicht zählen diese Tage zu den letzten der Menschheit. Ich werde in den Untergrund gehen und von dort aus den Kampf gegen diese Wahnsinnigen weiterführen. Vorerst muss ich von hier verschwinden. Was die Zukunft bringen wird, ich weiß es nicht. Vor mir sehe ich die Ausläufer Neu-Neapels. Meine ersten Schritte in der Verbannung führen mich dorthin. Ende. I'm running for some love Sure I got a lot to do But sometimes need to talk Yeah On Mondays I check all the stars On Wednesdays I hang up on Mars On Fridays I'm alone in the ship I watch TV and get bored bit by bit I need some action, action, action